After Workit tarjoaa Happy Joe, aidon omenan makuinen premium siideri. Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa taajuudella 98,5. Sulle paljon antaa, lämpö kun kantaa, sen hetken toivot ikuisesti. Eeeeh, eh, ei ihana terava ratila, että viesti. Juuli, sä teit vihdoinkin. Meidän piti me, me tehdä se, eli tämä, kauneita, kauheita, mitä kaksi radiotoimittaa voi keskenään tehdä yhteisen radiolähetyksen, niin jo kaksi viikkoa sitten, mutta sitten sit sulla oli jotain henkilökohtaisia sit asioita. Ku... Ja vi... sitten viime viikolla, viime viikolla, viime viikolla sä sitten pori jatsiin, ja nyt miten sä, sä lähdetään kesken lähetyksen nyt jonnekin sitten? Joo, mä oon niin paska jatkää että aina feidaan, <laughs> kaiken lisäksi. Meillähän on tässä Arin kanssa muutenkin ajakohtainen paskatunnelma nimittäin, tota, äh, tässä kilpaillaan tässä lähetyksessä siitä, että Kuka on Stadin Paskin radiotoimittaja? Joo, mä meikälainen täällä jatku jatkuvasti ja sitten tämä tekniikkapuolikin, se nyt on aikalailla hakuisissa. Niin, sä et ole ikinä sullakin. osannut <laughs> vain 20 vuotta radiouraa <laughs> niin. takana, jolloin Ta pikkuhiljaa opettelee pikselejä. Pikkuhiljaa, pikku pikkuhiljaa, mutta mä niin näin, näin päin pois ja noin päin pois. Mutta siis, äh, siis syy, miksi sä olet, sä olet näin, olet sinä, koska sä, se, oli, se oli sun ideas, että laitetaan Stadin Paskinään äänestys. Ja, ja se alkoi joskus pari kuukautta sitten muistaakseni ja on tullut nyt, ja nyt, ja, ja koska me päätetään, koska se voittaja valitaan? Valitaanko se ensi viikolla vai miten se menee? No Katsotaan. siis tota, se, se päätetään sitten niinku elokuun alussa. Eli okay. elokuun ensimmäinen päivä asti saa, saa lähettää näitä ehdotuksia Stadin paskimmista asioista paskalistalle. Ja sitten me joku paskapalkinto annetaan sille kaikkien paskimmalle asialle ja ne saa olla ihan mitä tahansa ne asiat. Se voi olla niinku paskatyyppi tai paska idea tai, tai paskakoira tai se voi olla paska julkinen vessa, kaupungin osa, osa niin Paskin meininki, ihan mitä tahansa, ja siis niitä voi ehdottaa osoitteeseen paska.radiohelsinki.fi, ja siis me ollaan saatu sikana näitä vastauksia, mä ajattelin, että tänään käydään läpi niitä Arin kanssa, koska mä oon huuto naurannut tuo toimistossa, kun mä oon lukenut näitä itsekseni, ja ihmisten tuijottanut mä silleen, että mikäs tota vaivaa. Niin, no, mikä se on vaivaa, mutta he, me vaatettiin so, soittaa vuortelle näitä biisiä. Mä lähinnä soitanut, toi ei ollut sellainen, mutta te voitte myöskin kommentoida, että onko kesä vielä jäljellä, vaikka nimittäin nyt on päivä ja ke, kylmä kivi on plonsahtunut jorpakkoon, niin kyllä se huomaa, syksy on alkanut ihan selkeästi mun mielestä. Joo, mutta pikkuhiljaa. Onks, joo, onks kesä vielä jäljellä, ottakaa siihenkin, siihen otetaan kantaa, jossain vaiheessa laittakaa informaatiota tänne nämä, Mutta vuortelle, mä lähinnä soitanut levyuutuksia, mutta, mutta vuortelle lähinnä näitä Mä no, kuunella. Mikä se sieltä tulee? Mikä se sieltä tulee lahkeesta. Mikä se sieltä tulee? Mikä se sieltä tulee? Tuota. niin, tule, tule. Kato! se tuli... Kato, Sama tuli? No, no Mutta koverina no. tässä on professori Heikerä presents vielä kesän jäljellä. Starring B.B. Sami. Oho! Noniin! Mä en tiennyt hänen urastaan muusikkana, mutta nyt tiedän. Ei, ei minä, minäkään vieläkään en tiedä, kyllä sen, ettei sen puoleen... Eli B.B. Sami-versio. vielä on kesää jäljellä biisistä. Olkaa hyvä. Metsi vielä tilaisuutta, kaipaat jotain etsittuutta. On kuin ois kuuma kesä jo mennyt. Vaikka tota, biisi on kunneltu vähä, vähäksi aikaa, riittävästi. Tuossa Janne laittoi viestiä, että on paskin idea ikinä. Senkin tietenkin voisi sanoa myöskin kukkenhaimiksi, ettei sen puoleen. Mutta... Ja rupit kysyä, mikä on paskin soja-soosi? Mikä kysymys toikin oikein oli? Meillä on ollut tänään siis tota soja-teeman ah. Me aamassa mietittiin, että mistä tulee se so sojaa pukkaa että ihmeen sojaa. Et sojaa kutsutaan, tai hikeä kutsutaan soijaksi eri okay. puolilla Suomea. Ja sitten tuli tämä Krista Kososen putousahmo. Christopher niin, Taxfree, joka sitten popularisoi tämän, että nyt kaikki käyttää sojaa pukkaa missä tulee. Tiedätkö, missä muuten ehkä tulee. En, en tiedä. Se tulee ehkä Keski-Suomesta tai sitten piireistä Ta Mutta tämä ei perustu mihinkään faktaan. Tämä perustuu meidän kuuntelijoiden antamiin jo. juorun kaltaisiin tietoihin. Mä, mä muuten joskus ra noin yleisessä radiossa ihmettelin valtakunnan lä lähetyksessä sitä, että tota missä, missä tulee, että tämä pasmat sekaisin. Ja sitten sieltä alkoi tulla informaatiota Lapista. Kuulemma, Lapissa löytyy pasmanimisia ihmisiä. Ja Oi, ai niin, joo. pasmat on ollut siellä niin kuin ihan kuin niin. Niin, sekaisin. Joo, ne on vetänyt mitä siellä <laughs> De, de, de. Tässä totta, no niin... Seuraavaksi Levyuutunella soitaan, nämä on todella tylsiä, nämä Levyuutunet, mutta käydään nyt jokainen tässä läpi, koska nämä yleensä on spesua, niin nytkin on, mutta ne on musiikillisesti spesiaalilähtyksiä, niin ei tule niitä tästä läpikäyttöä. Tässä on Pekka Murto, Tuuli ja lintu-single, si, si, mun pitäisi olla No se kuulostaa kyllä ihanalta, olen <laughs> jo. niin otettu. Joo, tässä laulun tässä sanoma on, tässä että jokainen ihminen on, on, on, on oman elämänsä lintu, joka joskin vaiheessa kokeilee, miten siivet kantavat elämän tuulessa. No nyt. Oi, oh. oi. <laughs> Kyllä. Ja tuli valitsee seuraava kappaletta tässä näin elämän, elämän kun hänen siipen siipen kun hänen, kun hänen, hänen kantava, nyt tuossa noin niin, niin tota noin, me noin aika nopeesti tästä eroa varmaan todella työläs pelkästään. Tulella tehtävä kannattaa pian linnun lentäessä. Lintu on matkalla, lentäen kotinsa, suunnista pohjoiseen, ei ole tuulessa jälkiä. Neli Joo, me ei edes kuunnu sitä, kun me kuuneltiin yhtä, Mut kuuneltiin yhtä ja ruvettiin kuuneltua toista leviä, mutta sovitsee, että tää oli todella tylsä. <tys> <tys> <tys> <tys> Minkä hittone? Tässä on siis, tässä on siis tota Annika Puras on Pekka Murton kanssa tässä nyt sitten laulamassa. Olipas hirveänä. Kyllä. Joo, otetaan toi pois päältä kokonaan. Mua, mua, <tys> mua kyrsii toi. Laita, laita jotain. Siitä on meidän biisi. Tää oli meidän Okei, toi on meidän biisi. No niinpä tietysti. <tys> Nyt di, di, di, di, di. Tämmönen sopiva, kaunis kappale siihen taustalle. Niin. niin tota, jos jos tota, luetaan näitä vastauksia, mitä on tullut. Joo. Lue, lue. Joo. Mä, lue. Mä en näe. Okei, okay, mä kerron sulle. Joo. Tänne on siis paskaa, että Helsinki.fi osoitteeseen voinut lähettää näitä näitä ei tota, uh, paskimpia asioita, ehdotuksia. Nyt täällä on esimerkiksi Reijo on lähettänyt tämmöisen kauniin lapsuden muiston. Asettaisin vastatusten menneisyyden ja nykyisyyden sekä paskuuden ja ylellisyyden. Vielä 60-luvun alussa oli Larussa nykyisen ylellisiä luksusveneitä täynnä olevan venesataman paikkeilla neliskanttinen ja laudoista suluissa huutomerkki tehty paskaviemäri. Istuttiin toisinaan skideinä sen yläpuolella rannalla ja katseltiin kikkareet ja kortsut lillivät ulos merelle. Tänään siellä on porukkaa puunaamassa arvoveneitään. Ja tämähän on... Menee ihan paskampia lapsusmuistojen listalle ihan ehdottomasti. Joo. Sitten täällä on tuota... Eikö la Kimmon... la Larusta just oli joku juttu Hesarissa, että se on niin kuin Suomen monako tai tämä vastaava? Että... En kyllä tiedä. Mä oon käynyt Larussa. Joo, joo. Siel, sieltä löytyy Nahkohousun tie, mutta Lauttasaaresta. Joo, kyllä. Uh, mut joo, hei, Kimo niin. on myös innostunut. Kimo on lähettänyt aivan sairaan monta vastausta. Mä otan tästä otteita tästä Kimmon ehdotuslistasta kartanon juna-asema. Aivan karsee tuulinen tunneli, jossa joudut valitsemaan, että seisotko katoksen ulkopuolella, jolloin paskaa sataa niskaan, vai alapuolella, jolloin paskaa tulee räyhävältä purgulta skiniltä tai teiniltä öö, kannelmäen ostari. Tämä on helppo. Oli Hesarissakin juttua. Jengi tulee baarista suoraan kuselle. Paska haisee ja balalaikka soi. Sitä ehdottaa myös Cheekin stadikkavierailuja. Need to explain. Paskameno. Ja toi, mun mun täytyy sanoa ehdottomasti että mä oon kerran käynyt Malminkartanon junasemalla ja se, se, oli ihan, se, oli, se oli just tota noi, ihan oikeasti, <tos> <tos> mä, ei, ei, ei, Se oli ainoa kerta, kun mä olen Helsingissä pelottanut keskellä päivää. <tos> Sitten täällä on myös, mä stodin kämpäksi ehdotus, mun kaverien kimppakämppä Itä-Pasilassa, ehkä maailman saastaisena paskin vessä. Myös toisin kaverin huoneessa haisee niin karseille, että niiden on pakko pitää sen ovea koko ajan kiinni, jotta lemu leviä kämppään. Öö, sitten pisaan kaupunki. Oletko käynyt on muuten aivan Paskamesta? Mutta eihän se ole Helsingissä. No, ei kai. Mutta voi olla sinänsä stadin paski, jos se on niinku henkisesti <laughs> jotenkin paska ja stadilainen. Niin. Mikä se? Jos, jos olisi toi stadionin torni olisi vähän kallelaa, niin se voi sitten vaikka... Sitten täällä Annika ei ole koskaan juonut ja niminen bändi. Ja ne, jotka ei saa kuulemma soittaa ja pöllii musat netistä, eikä osaa räpätä, vaan lukee sanat paprusta ja silti unohtaa osan mm -hmm. kuvasta tosi huolelta. Joo, mullakin mäkin, mä oon aina käsikirttunut nämä radio että mulla on kaikki, mä luen sanat, tulee paperista, mitä mä lärpätän tässä, näin tarkkaan on, käsikirjoitustiimin kanssa mm -hmm. käyty läpi nämä. Sitten täällä on tuota lastenvaunujen kanssa liikkuessa noin hissit, ne on niinku paskin asia, että siellä on aika... Aika paljon paskaa ja muitakin eritteitä usein. Joo, tässä on muuten tullut viestiä tänään, että... Että, että se nyt onkaan. Janne laittaa, että paskin on yökyöpeli. Pieni ja pieni ahdas sekä yksipuoliset listat. Eikö nyt yleensä ole siellä? Mutta yö, onko yökyöpeli se... Niin se on siinä kasarmin tarin mutta Mun mielestä se aika kivaksi on niin pieniästi. Jos sinne menee sillä, että sillä ei ole ketään muuta. Että saa itse laulaa tosi paljon. Ja, ja sit se on hyvä. Mä en tykkää sellaisista karaokebaareista, missä tai. tai Huonoa musaa siihen mun upeiden biisien väliin. Mun mielestä pitää päästään heti laulamaan. Joo, hei, mutta jatketaan, jatketaan kohta näiden lukemista. Mä laitan nopeasti tähän Mikkolaitun. Starin paski radiojingille on, miksi ei aina voi olla perjantai. Voin kertoa vastauksenkin. Arja vituttaisi tulee joka päivä töihin. Mä sanoin, mä voisin niin Paskalista, kun Paskalista tulee, tulee perjantai, että vois kysyä, että miksi pitää olla perjantai, koska muuten he ei juttuisi Paskistakaan. Ne. Mutta tämä sopii tähän meidän ai aiheeseen. tässä näin. Seuraavaksi leviuutuus Anita Karjalainen kappaleen mä ja makeaa. Olet ammatiltas kome, vaikko me muuten vaan. Musta tuntuu, että sä oot tuotosi maan. Noin aistikailla huulilla saat monta osumaa, amorin nuolista. Vaikka hymyilisit vaan. Laitetaanpa, laitetaanpa tuuli, valitse seuraava kappale, tuleeko taas instrumentaalimusiikkia. Ja tuossa on Janne laittovistin, metroasema on Starin metroasemista paskin, niin sisäänköönnin luona no, aina haisee kusi. No niin, no kyllä sitten muuallakin. Eikö se enemmän, enemmän kuin tuossa Sörnäisessä? No ihan mitä vaan? kiinnit mua tässä paskuudessa, koska sä et edes avannut mun mikkiä. Miten paska-radiotoimittaja? <tos> mä oon yleensä yksin täällä nykyään ollut. Mä, <tos> uh! mä, mä, mä haluan, haluan harrastaa tota niin verbaalista ma masturbaatiota täällä näin. Kyllä. <tos> Haluatko sä lisäädä paska-vastauksia? Anna tulla, tuuliseni. tuuliseni. Täällä tota, uh, <tos> Antti on ehdottanut. Et päätin pistää haisemaan ja ilmiö antaa Helsingin paskimman bussipysäkin Jokeribussin myllärintien pysäkillä joku superpaska tyyppikä asiakseen Paskalla se viikko. Siis katsooksen nurkasta löytyy köntsä useasti Paskalla. Mä jäsenkin lu Toivotan paskavaista viikonloppua. Ai jumaloota. Hyvä helvetti. Huh, huh, Onpa saaska. Ai... Tää on taas hauskaa. Että toihan niin. Ne sano jotkut että se on, jotkut se on niin täynnä että siihen mahdollista. minä en sitä sitä mutta mutta näinpä pois niin vois kuvitella että niinku puusi me ratikoita niin niitä voi olla vähän voi hankala laittaa laittaa peräkkäin tulemaan ja näinpä pois mutta eks pusseja ja ihan iisisti laittaa niinku noin 10 minuutin välein vai 5 minuutin välein ruuhkaa aikaa niitä kyllä pusseja varmaan luulisi löytää mutta jätä. Mä en tiedä. Sitten toinen paskimaks öö, paikaksi ehdolla on Stadin paskin paikka on Esplanadin pisuaari. Eteläpuolella lyhyesti teatterin terassin edessä. Pisuarissa ei toimi lampuja, siellä pidetään päivittäin seisten paskomisen SM-kisa. Parasta lampun toimimattomuudessa on luontaisesti se, että muut aisti toimivat entistä paremmin, kun ei näe mitään. Paskan tunteminen kengillä ja hajun tunteminen nenässä voi näköaisti on pois. Oven avattaessa näkee toki koko kauneuden. On hienoa käydä romanttisella piknikillä esplanadin nurmikolla ja palata pissataolta kenkkäyltä päältä kun muu paskassa. Ai, ai, ai, ai, Mä kai siis, siis Espan pisuaari... Mä, mä kuittan, että Espa itse sanoo pisuaari, mutta siellä on ilmeisesti... Siellä on. Okei. vielä pisuaari, mä tukehdun Nyt tulee vasta kerrottiin. on tätä... Stadinpaskin radio-ohjelma mielestäni Ari Peltosen Paskalista. Hmm. Tämä on itsestäänselvyys, että mehän mäh, voitettaisiin tänään, jos sais... Se, osais, sit, niin, se on totta. To, niin, että, tota, siinä mielessä me jää vielä tässä näin. Sitten joku lähetti ihan mahtavan kuvan Munkkitien puistotiellä, puistotiellä. on semmoinen koirapuisto, missä Joo. vaan niinku kyltti ja sitten semmonen puolen metrin rinkula siinä ympärillä. <laughs> Tuli käsittämätön. Niin, eikö se Stadin paskin koirapuisto ollut se? Niin. Joo, se oli salipaskin koira Eikö se löytyy meidän tuota Facebook-sivuiltakin? Se löytyy Joo. siellä. Se on ihan mahtava se kuva. Ja sitten täällä on tuota, vielä viel yksi paikkaehdotus. Tai siis näitähän riittää, mutta poimin tästä Joo. yhden. Pasilan aseman hissit ovat ehdottomasti yksi paskimpia asioita Helsingissä. Uskomaton hajujen ja paskan simfoniaa, jota ryhdytään Geneven sopimusta rikkovilla pesuainehajusteilla. Lisäpisteitä siitä, että tämä tulee usein koettua ensimmäisenä asiana junasta poistettua. Todellinen paluu arkeen. Joo, ja tässä tota, joku oli laittanut tänne viestin, että, että kuulemma vielä on kesä jäljellä, siis syyskuun puolivälin asti, niin sen kunniaksi kuunnellaan enemmän kautta. Kesä jäljellä, Löytää ystävän, vielä tilaisuuden saa. Vielä on kesä vielä tulee kauniita päiviä. Vielä voit löytää ystävän, vielä tilaisuudensa. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. 98, 5. Radio Helsingin DJt viihdyttävät kaupunkilaisia heinäkuun ajan kellohallin terassella. After Work-tunnelmaan pääsee aina keskiviikkoisin ja perjantaisin neljän ja kympin välillä tervetuloa mukaan. Keskiviikkona 23. heinäkuuta musiikista vastaa Samsa Vilhunen. Perjantaina 25. heinäkuuta levilautaisten takana Mikko Matlar. After Workit tarjoaa Happy Joe, Aidon makuinen premium-siideri. Kun perjantai laskeutuu, mitä meille oikeastaan tapahtuu? Perjantai-moodi. Tuoreen viikonlopun etko ja mix show Radio Helsingin taajuudella. Isäntänä VG ja erikoisvieraina Helsingin klubeilla esiintyviä huippu -DJta. Moodi kytketään päälle joka perjantai ilta seitsemältä. Radio Helsingin ja Pelagon ystävän fillari, nyt myynnissä Radio Helsingin verkkokaupassa ja Pelagon myymälässä Helsingin kadulla. Hanki Stadin siisteen Menopeli ja pidä Radio Helsingin pyörät pyörimässä myös tulevaisuudessa. Check tarkemmat speksit osoitteesta kauppapiste Rullaan, tai rullaan. Kuuntele Radio Helsinkiä. Vielä on kesä jäljellä Vielä tulee kauniita päiviä Vielä voit löytää ystävän Vielä tilasta Tänne tuli viesti Ateelta. Olisiko teillä sellaista kappaletta, <tartan> jossa kerrottaisit tämänhetkinen vuoden aikaisen kesto? Voidaan no. ettiä. Joo, kato. Tota, mä, mä it itse asiassa ennen kuin viesti tuli, mä laitoin kappaleen soimaan, joka nimeltään Miss Heinäkuu. Nyt ainakin Heinäkuu. <tartan> nä nä nää näin tylsiä, nämä leviutuneet. Mennään tuuliin Täällä on tuli Eee, tuuli, tuuli, tuuli! Täällä on vaan, okei, joo, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, soimaan. Mä kävin tuota skeikin keikalla. Oi, sattuu. kävin. Jo Okei. Mä. Mä. Mä. Eikö sen piisin Aarille, eikö mun, mun juttu Aarille. se voima sisällä, se sama <lipäät> okay, voima kuin isä. Okei, kuuntele, keskity Aarille, Joo, ma... mä haluun Tämä kertsiä, mä haluun tulla koikea kunnalla. Onne semmoinen. Nuori tyynikäs ja varakas, ne sanoo, että mä räppään vaan naiset autosta raasta. Mutsi kysu, luuleksä olevas James Bond? Sanoin, en mä <hä> tiedä, mutta tota ei samaa meistä Ei tule poistuu täältä koskaan. Ei maantit oo niin kuin Mä lupaan aikana ja aina rohkaa, baby. Mulla on oh. siis niin kova keikkakesä. Mä olin ensin Cheekin keikalla, sitten mä kävin Popedan keikalla. sitten <laughs> vielä lappukeska tulee toi Skrillex. Mikä? Skrillex. Okei, okay. okay, se on joo. Mä oon nähnyt sen nimen joskus jossain joo. Mutta kumpi oli kovempi, keikki vai popsu? Ai jumalauta, en mä tiedä se paper, Pate Mustajärvi jotenkin. Se niin. on semmoinen niin se rockikukko, että kyllä on niin se show mies mutta... Kuinka, kuinka, kuinka monta kertaa patelaittaa jalan, jalan styrkkarin päälle? Sillä on koko ajan semmoinen haara <laughs> Jatkuvasti semmonen pikkasen kiusallinen haara-asento siinä. Mutta se on niin, niin rokkikukkoa, että huhuh, uh oksat pois. Joo, mä, mä oon kerran ollut, ottanut oksa pois, mä oon ollut Ankerokissa seuraamassa sitä tota, lavan vierestä. Pate pojan kanssa. Oikeasti. Pate Patella oli Ai, semmoinen... Ai sä liikut piireissä. Si, si, mä, mä olin, silloin, silloin mä vetäisin yllätyskeikkaa siellä niin, ja sitten mä jäin seuraamaan sitä popsuja keikkaa, niin silloin oli Pate, se oli 14-vuotias semmoinen punkhenkinen, se oli joku sininen tukka oli sen pojalla silloin, sit on noin kymmenen vuotta aikaa. Joo, joo, joo. Saas mä tehdä jossain vaiheessa sen miksauksen, kasvbiisiä päällekään? Haluatko se miksaa? Haluatko nyt miksaa? No Olis en toi... mä tarvi, nyt laita se joku väliin, mä, okay. laitan, väliin. mä laitan väliin. baby. laitan <tos> <tos> väliin, kun Meikäläinen laittaa väliin, babyn kanssa niin, ja sitten sit se katoaa sinne, niin arvaa mitä silloin todetaan. Silloin todetaan Simpsala Bim ja se on seuraavan kappaleen nimi. Nimittäin sepä tuli yllättäen tätä näin. Tämän esittää Johanna pakoneita on taas näitä levi uutuuksia. Tässä on myös hyvä vähän hiljentyä rentoutumaan. No. Aloitetaan Ari Varpaista ja... <tos> Pikkuhiljaa <tos> sitten ylöspäin. Siirrytään pohkeiden kautta reisiin. <tos> oh, joo, ihanaa, kulta ihanaa. Ihanaa, anaarasleijuna, ihanaa. Hei, Jarman harmittaa, ajat Aikaisen muuttuu. Aikaisempaa selkeämpi. Ja... Nyt tuli se, se miksaus, joo. Järjestelmä joka... Täällä on siis mun lemppari hittibiisi. Paras paskalista levyeli. Työeläkeuudistus 2005. Työeläkeuudistuksesta sanoin. Pistä vähän kovemmalle. Pitää sisällään myöskin joustavan eläke Eli on mahdollisuus valita oma eläkeikänsä. Uudessa järjestelmässä ei ole mitään määrättyä eläkeikää vaan uh, ihminen voi valita oman vanhuseläke Tässä nyt Markku Jääskiläinen tilasta kertoo, että mitä ja millainen uusi työeläke oikein on. Aiemminkin, mutta siinä tapauksessa tulee... Kuunnellaan seuraava biisi. Miksi työeläköuudistus on tarpeellinen, johtaja Markku J. Niin, joo, sit tulee kaikenlaista. Minä vuonna tämä on tehty? 2005. 50, nyt. Nyt, jos on mennyt ohi silloin, <laughs> niin nyt siinä <laughs> mennään. Aika ai, ottaa ai, Ajankohtainen aihe, sinälaisen aina. <laughs> Kyllä. Tämä on varmaan siirtynyt eläskelle tämä tyyppi, mikä tässä pausaa. No, Toivotaan, että nyt kuuntelee, kun se viisi ja levyä soitetaan. Joo. Siihen verrattuna nuoremmin. No miksi työeläköulistus on tarpeellinen johtaja Markku ja Suomessa on pyritty tällaisen kannustavaa järjestelmään, jossa, jossa ei ole tarvetta sen enempää niin kuin myöskään eläkemaksujen korotuksen. Tästä Suomessa tulitään niin. siihen, että pidentämällä hieman työeläkeen. Tämä on viimeisenä, kun maailma tuhoutuu. Kaikki kuunnellaan tätä. Tämä on kuin niin on kuin paasa, kun se jatkuvasti. Tässä tietää, että maailma tuhoutuu. tätä. Kudella on rahastoihin kerätty jo 84 miljardia euroa. Suosikkimaana on Suomi. Eläkerahoista edelleenkin yli kolmasosa sijoitetaan Suomeen. <tähtävä> niin hyvä biisi. Pitäisi kertoa otteita taas paskimista Kaikki. asioista. Joo, otetaan kohta. <kli> Euromaihin ja, <tähtävä> ja, ja tukehusten. on Mä aittin, tässä on kuusi se, että panhuulumusiikki. Mä pidän joskus spessun kyllä sitten. Voisinko remiksää lisää asioita panhuiluun? Joo, kato, joo, ota, ota, otetaan. Kunhan taisi loppuun. taito puhua yksin ihan puhtaasti loppuun. Jänteellä sillä lailla, että... Nämä taloudelliset lastenomat tähtävät yli vuoden 2050. Ja nyt voidaan jo arvioida, että... Jos tämän työeläkeuudistuksen tavoitteet toteutuvat, niin työeläkejärjestelmän rahoitus on turvattu vuoteen 2050 saakka. Tässä on tämä kiitos. Kiitos. Matku Jääskeläinen, mahtava. Hyvä naisherrat, tuli hongisto vaihtaa levyä parhaillaan. Nyt ollaan jännä ja Janne Herri Repes tuolla. Mikko että tämä tunnelma on jotain todella kaunista, se oli kyllä. Ihanaa tuli, ihanaa eläkeuudistus. Sitten kuunnellaan, on sunkin Ari aika kiinteytyä. Joo, tässä on, tulee seuraava. low impact ja high impact aerobik. Okei. Mutta se voi Hei. olla ehkä musiikkia Tällä taustalla kun nostalgisia ja jumppaamme. Joo, tässä on, on musiikkia. Sopiiks Tämä A puoli on low impact aerobikkiä. Eikö vähän... lämmittelyllä ja paikalla käyntelyllä. ei kuule niitä ohjeita. 2, Nii. 3, 1, Ojenna kolme. käsiä ylös samaan tahtiin. Ylös, ylös, ylös, ylös. ylös. ylös, ylös. <laughs> ylös. ylös. Oletko koskaan koska aeropiikohjelmaa, joka ohjaaja osaa laskea pidemmälle kuin neljä? 1, 2, 3, 4. Kuulutuksia ei kuulu. Ja ojenna kädet polven molemmin puolin. Valmiina, nyt. Nosto, nosto, nosto, nosto. Nosta jalka korkealle ja pidä selkä suorana. <tuh> Koko myöhemmin vain lemmolla poistii. Nosto, nosto. Seuraavaksi laskeudu puoli kyykkyyn ja nouse no, laske, ylös. En enkä tarpe kyykistellämä. Kyykkyyn Ari. nyt saman tien nyt. kyykkyyn siitä. Alas, hyi, hyi. Ylös, Ei laisika. <laughs> Mene homoeroottiseksi alas. Ylös. Sieltä nyt toivottavasti Pidässä kaikki radion kuuntelijat kuuntelee tarkkaavaisesti Kyllä. näitä ohjeita, niin Peppu kiintäytyy, <laughs> vielä jaksaa. Mä soitan kohta mustat enkelet ja Lewis-versioon tässä näin tässä kaikki sarjana kahdeksan kertaa kutakin. Enää Ei, kahdeksan kertaa, kutakin. kertaa kutakin. Ei. Valmiina nyt. Yksi, kaksi, kolme 5, viisi, kuusi, polvennosto. Ensimmäinen, toinen, kolmas. Ei täällä Helsingillä jaksasi. Kuudes. Oh, seitsemäs. Kulma, ja tyyky, Alas. Ylös. Oh. Toinen. Kolmas. Mitä neljäs, sulla on seuraavassa levylautasella? Viies. Se on se musta tekeli. Tämä on eluisversio. Seitsemäs. Oho. No niin, taas on sitten Space toimittaja. Sä oot kyllä aika paska. Niin Kaikki on kuin <laughs> Mene kroppa ihan solmuun, kun koittaa samalla rentoa. <laughs> <mikkiä> Järvola on vaikeeta, <mikkiä> Järvola on vaikeeta Joo, Se laittaa uskomaton mashup tällä. <mikkiä> se on kyllä vaikeeta. <mikkiä> Risto laittaa, <laittomies, mikkiä> tämä on kenties kovin paskalista veto <mikkiä> ikinä. Heti DJ Lulleron jo Lullero, lullero, lullero pitää ottaa yhteyttä, että Lullero uudestaan vieraaksi näin. Et suostu saamaan. Kyllä. Tämä on musta, että tämä on sellainen tamperainen kokopan, joka se ottaa semmoista... <mikkiä> kai se vetää jotakin niin poperaa tai tuota muuta vastaavaa Su suomi-rockia. Kyykkyyn ylös! Kyykkyyn ylös! <mikkiä> Janne laittaa kommenttia tuolta. Huuhu, <mikkiä> nyt on aika. Katsotaan pari vastausta täältä. Mä en näe tänne asti. No mut mä voin katsotaan täältä. Okei. tällä tota, ehdotetaan stadin paskimmiksi asioiksi meidän e-mailissa, että Stadin paskimassa bilemestässä Alepubissa saa nauttia paskasta musiikista, laimennetusta olueesta, epäinhimillisen ahtaista tiloista ja rasettavien siiderivalaiden seurasta. Ka Kaikki runaase, että baarin ulkoavessa lukee ilmeisen sarkastusti kaupungin parhaat bileet. Ai, ai. Hei, eli te, te voitte laittaa vielä ehdotuksia tänne se paska radiohelsinki.fi. Uh, meillä on niin paljon, että mä en ehdi lukea näitä kaikkia vastauksia. Mutta onkin mun vuora varata biisi. Joo. Oh. kaikki vain niin kuin on. Me kaikki kuin on, kun uskoin valeisi. En close your eyes. Scooter. Rentoutuminen. Joo. Onko tämä siellä? Eurohuppa pidäis esiintymässä, mutta elokuun lopussa. Ehkä. En muista. Mä oon kaksi kertaa eturivistä. Silloin. Mä oon nähnyt. Mä oon nähnyt. jo. Mä Mä avastin semmoista hirveästä ohjelmaa, että avustin avustamaan ja ensimmäinen mitä mun piti mennä tekemään Ää, oli skuutter. Hyvä biisi päälle. <tos> <tos> Miten se suuttu mulle? Nyt oisin siellä. Lähtien. The fish. Back, to the yeah. the the the Back to the family, Okay. Mulla Mulla täällä liittyvä piisi. Miksi Miks houdetaan hu fireja. Niin. Fireja, niin. Tosiaan! Fire! Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. faia ja jätä! fire! Ja tästä tulee suomalainen Jos sä No fire fire fire fire fire fire fire Sekin ilmasoikeus on tullut siellä Amerikassa, ja, ja sanotaan tota, nyt tyttöystäviä beibeeksi, ei, kun ajattelee, niin kuin miten se oikeasti menisi. Sakaan. Mutta vie, on, vielä on, tota, niin kesä on vielä jäljellä, onko kesä vielä jäljellä, on tullut viesti, että on, ja tota, nyt niin, tähän liittyen levi uutuu, seriä suora, Featuring Stig, kesä vielä jäädä voit tän jaakopäivä kunniassa. Mut täällä meitä... Vielä on kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä. Vielä voi löytää ystävän, vielä tilaisuuden saa. Vielä on kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä. Vielä voi löytää ystävän, vielä tilaisuuden saa. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 100-101.5 eli taajuudella 98,5. Mahtavaa Helsinki-mahtavaa joka perjantai 4 -7. Studiossa Aleksi Pahkala, Toive 30 ja tuoretta musiikkia. It's Shadow Clock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 Oi Suomi, sinun Kirsi Hietänen, kiitos upeasta Pilandia-hymniä. Tulkinnastasi. Kielien kasenaareen. Nyt Nyt joo, okei. Nyt joo, Nyt, nyt, nyt, nyt sydämelle. Sydämelle. Kulta, että ei ole sanottu, mikä ohjelma on. Nyt joo, okei. Nyt joo, okei. Nyt joo, okei. Nyt joo, mikä Nyt Ehkä Hei, Jarmo Hei, Kävin Mamban kotisivuilla ja sieltä paljastui, että mamba juhlii tänä vuonna 30-vuotista uraansa 30 vuotta pahuutta. Saisiko tämän koniaksi? vielä vähän Mamban ja vielä, <laughs> meillä jotain kesääliittymä. Mä ajattelin, mä pidän Mamban spesiaali jossain vaiheessa. Pitäisi tänäkin, se pitää. Kyllä. Ja Paskalistahan on tosiaan tässä lähetyksessä, ollaan mietitty sitä, että ensinnäkin mitkä on Helsingin Paskimat asiat, Tadin Paskin kilpailu edelleen käynnissä. Paskaatradiohelsinki.fi on se osoite, mihin voi näitä paskoja asioita ehdottaa. Mutta sitten myös tietysti käydään että kumpi on paskempi minä vai Ari, Ja Joten ottakaa kantaa Shoutboxiin. Kaikkeni olin tehnyt, olen viljellyt lukuisia teknisiä ongelmia radio. Ja... Kerro se, kerro se, kerro se sun pahin mokas, kerro Ai... se, kerro se! <laughs> mä olen myös, no myös johdan varmasti uutismokista, niin sais varmaan se hyvän niin showreel-nauhan jos niitä olisi videolla. Ja sitten tietysti ainahan joku toimittaja virheitä tekee, mutta mun, pas, siis mun hirvein, hirvein kokemus radioaaloilla oli sellainen, kun mä luin uutisia vanhassa Sanomatalon toimituksessa. Ja siinä Helsingin Sanomien uutisissa kerrottiin, että lapsiin kohdistuvat henkirikokset ovat lisääntyneet. Ja samaan aikaan, kun mä luen tätä uutista, niin entinen kollegani Harri ikkunan takana, ja mä repesin täysillä nauramaan niiden uutisten aikana. Ja siis mä en pystynyt lopettaa sitä, kun se oli jotenkin niin koomisen näköinen siellä ikkunan takana. Ja sitten se mä saan niin meiliä kuuntelijoilta, että mitä sä voit nauraa? Sieltä lapsia kuolee. Ja sitten mä yritin sitten, että en mä sille naurannu. Se oli hirvein tilanne, mitä no, mulla on niinkin no, no, ollut. No, mä, no, no. mä saan sillä jo Stadin paskin radiotoimittajat itsellin. Voit sä demonstruida, miltä se kuulosti. Eli sä, sä luit sen uutisen ja sitten... <laughs> No tyylin, niin, että nä. lapsiin kohdustavat henkirikakset ovat lisääntyneet. <svien> Se oli kamala päivä. Otetaanko, otetaanko, otetaanko. Hei, kohta, mä, mä laitan ensin, mä, mä haluan laittaa taustalle yhden kappaleen. Okay. Mut sitä ennen mä soitan tämän tässä näin. Tää on aikaa sitten alkuvuodesta. Malakaan. Ja jäädä siltäpää. Lähtekää malakaan, täällä on niin kylmä täällä Suomessa. Ei oo enää kesää jäljellä. Oi, Oi tää niin hyvä biisi. Miska. Sanon kiitos ja moi, ja moi, ja moi. On tuolla jossain maa, missä sanon. Jari Sillanpäätä. Ai, ai. Nyt nyt tulee uusitana se, että kumpi voittaa Jari vai Diandra tähdet tähdet, niin kumpi voittaa, osaat laittaa, osaa Lyödäkö vetoa? No, se, minä? se tulee uusitana, se tähdet tähdet, että nyt, niin, et, et, et, nyt on tulee nyt tämä finaalit. Niin, <laughs> niin. Nyt. nyt ta ei koskaan bebe Paunikon viesti kiitti vitusti, Harri Niemi. <sarga> lennän etelään, lennän etelään. Mutta koska on kuuma, niin mikä on kuuma, jos ajatellaan, niin kun, ajatellaan niin kun tie, tie, tiepoliittisia asioita, joko asfaltti on kuuma tai moottoritia kun me laitetaan Saksmanin versio moottoritia on kuumasta tähän taustalle, nyt kun tuli lukea lisää viestejä. No niin. Helsingin paskinta-asiaa ei ollut vaikea päättää. Kaupungista löytyy etenkin kesäisin, jos jonkinlaista katusoittajaa tai taiteilijaa kirjoittaa Antti. Osa erittäin taidokkaita, osa kehnompia sunnuntairämpyttäjiä. Sitten on vielä ne Jeesus-ihmiset, jotka soittavat kitaraa melko kehnosti. Paskin yli muiden on kuitenkin se venäläinen katutaiteilija, joka nähdään aika usein rautatieaseman metriksellä soittamassa vanhasta mankasta puhkikuluneita C-kasetteja, joissa on venäläistä rock-musiikkia. Shown kruunaa sähkökitaraa pitävä varismarionettinukke, jota tämä kyseinen taiteilija yrittää liikuttaa jotenkin svengaavasti musiikin tahdissa. Epäonnistuen siinä täysin, suluissa, joka sinällään on ihme, koska kyseinen kaveri on kyllä useampana vuotena bonnettu esittämässä samaa ohjelmanumeroa. On vaikea kuvitella, että show vetoaisi millään tavalla lapsiin sen karuuden takia, tai oikeastaan kehenkään muuhunkaan. En tiedä, heittääkö kukaan hänelle ikinä mitään kolikoita kun onko joku kätketty piiloviesti, menee ja tiedä. Tämä on varmasti niitä sionistien juonia. <laughs> jos piiloveste, että puhutaan. Hei, vielä on kesä, on uh, kesä loppu. Onko kokonais... se versio <laughs> Joo. Moot kyllä. Joo. Jo. Katutaiteelle yksiä, niin se on ihan mahtava, Henri, miestä, justiinsa Sitten täällä, että paskintastadissa ovat ankeuttajat, eli nuo vogoneista polveutuvat virkamiehet, jotka toimivat kuin vakuutuslääkärit ja tekevät päätöksiä ilman, että tutustuvat, näkevät asioita, jotka he seuraavaksi aikovat kieltää. Hyvänä esimerkkinä alla oleva linkki blogiin, sitä on tämä Eiran kirppis Markku on tämän meille lähettänyt. Sitten on vielä Stodin paskin miesten vessa. Mutta näitä vessejä no, niin. on ehdotettu useampia. ja kilpailu on kovaa, mutta... Ko kovaa niin kuin paska <sväljää> Kova paskalista! <sväljää> <sväljää> <sväljää> nyt kyllä minä nyt on olla huonompi tällä kertaa. Sä Etkällä... todella paskaari. No, niin. No, niin Sampo kertaa. Juottola Kustaa Vaasan miestenveessä on taatusti Paskin baarin miestenveessä Helsingissä, ellei jopa koko maassa, maailmassa tai universumissa. Se on ollut aina ihan yhtä helvetin törkyinen. Haisee Spurgun kuselta, Pisuari, joka muistuttaa miniat, Miniatyriponin juottokaukaloa, ruikkii vettä fusion päälle, lattialilluu eritteistä, innottavaa kääriä lahkeita tai sitoa kengän nauhoja sen kokemuksen nälkeen jälkeen. Itse Paskaloossin en voisi edes... Superjuurissa kuvitella istuvansa paskalle, no puuttuuhan sieltä tietysti <littuja> rinkkuloja ja vessapaperi. Tagit ja tarrot, jotka koristavat seiniä, muodostavat hirveän törkyisen sekamelskan. Joissakin vessoissa tagien täyteiset seinat ovat jopa ihan romanttisia, tuolla ei. Usein kun käy kusella kesähelteisenä iltana, sitä haistelee mieluummin omia hikikainaloita paina sisällä, kuin ottaa sitä ammoniakkimyrkkykaasua keuhkoihinsa, mikä siellä huoneessa leijuu. Tapasin kerran tässä vessassa brittiläisen miehen, joka nauroi epäuskoisesti ja otti vessasta kuvia. Hyvä! suomi maailmankartalle. <tähtyä> Täytyy kolman näyttää ystäville, kun eivät muuten uskoisi. Plussaa kuitenkin siitä, että rikkinäisessä käsipaperitelineessä on kuitenkin usein alkuillasta vielä paperia. Olen muutaman kerran vuosien varrella kysynyt, että meinaavatko he joskus kunnostaa vessaa. Aina on tullut vähän häpeällinen kautta vihamielinen katse about tällainen vastaus. Lähiaikoina tulossa putkerampaa, niin sen yhteydessä sitten. Saapi nähdä. Ei siinä mitään. Mahtava baari muuten. Ja ehkä sen vessan kuulukin olla sellainen. Joo, ja pasilaittoon viesti, Tässä on piisiä vielä 15 sekuntia jäljellä. Niin laittoi viesti, että moottoritie on siististi kuullinen, Kun pasille loppuun puhtaasti. Janne laittoi viesti, että kilpailu on kova kuin Mr. Lothari -Lothari en tiedä, mitä Mr. Lotharin Macellille kävisi, jos tuo olisi seuraavan naisen kanssa tekemisissä. Hyvät naiset, Anita Hirvonen ja Axel Nainen. Tuulin valinta. Uh, Anita Hirvonen, mutta idoli. Onko? Hyvä. Niin muunkin. Se on mun drag-hahmoni. Niin oikeasti lapsena niin olla Anita Hirvonen, Anita, mutta okay. minusta ei tullut sitä. Hyvä. Ihan oikeasti. Ihan hyvä. Mä ajattelin, halusin myös olla se cosby äiti, koska se oli maailman kaunein nainen, mutta ei musta tullut sitäkään. Ei, no ei muustakaan. ja mulkea sitä lämmin rinnassain. Sykki sulle vain, armahain, pysy aina rinnallain. Perustyppi, kove naisen, runsaus muotoisen, Ilokesakka. Eli kuuntelette Pascalistan Starin Paskin äh, skaba-spesiaalia, että meillä on vielä 10 minuuttia jäljellä, näin, ja muuta loppui viisi. että me olemme nyt Tuulin valintojen parissa. <tos> Mitä enemmän minun valintoja, sen paremmin. <tos> murhaan, dejin murhaan! Laita kovempaa, laitetaan kaikki radiot täysille. <tos> Turhaan, aivan turhaa, minä yöllä hamua sua viereltäin. Turhaa, aivan turhaa, on oh, sitä kieltää ikävä, jo lähteissään. Kuuran kukkasia piirtyne, sun ikkunasi näin, kuuran kohkia nyt Sisälläin. Lämpöpäivänkään ei niitä sieltä pois voi sulattaa, ja siellä kukkiminen varjo lankeaa. Turha, aivan turha, on jälkiensä käy seuraamaan. Turha, aivan turha. In a A in a love Everybody come on let me hear that Herran. Starin Paskin, DJ Tuuli Hongista laittaa musiikkia soimaan. Nyt sä valitsit seuraavaksi tämän, tämän tämä on seuraava sitten. Tuuli valinta. Hyvin mixattu, Ari. Hyvin paskasti mixattu. Just näin. No, nyt mä mixasin. Onne uh, mä <laughs> Joo, tuu. Hyvä, sä herrat, Tuuli tulee. People, Mähän sanoin, nää sopii no hyvin yhteen.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 i don't care about my boyfriend the boy whose name is Vitorino i don't want him mitkä ovat tehneet äh, versionsa makareinasta no, no. eläkeläistä yhtiöä cover-versio nimeltään Paro Jenka. Okei, okay, mutta mä en tuota mitään, <tos> Armo, ei helvetti, mikä Paska Potpuri tuli tähän loppuun, näinhän se oli. Sanoin, no, me, mulla viisi ne u, biisi uutuudet. ne on yleensä vaan tordalla tyylisiä näen parempiana mm. 2014 Kyllä. joo tuuli tu, tu, nyt se tuuli kesälevyys saavat cd <laughs> <laughs> vois kuunnella tota no, niin, karvanoppaa auto, auto, auto satut, tuota, niin, lulkona, ja pilluralle juu <laughs> no aina soi tällainen musiikki sen ihan rohmaa mikä vuoskymmenen ysäri, ysäri soi <laughs> no varmaan soi ne Tota, oi, niin, oi, oi. Mutta Sani Paskiskavasi jatkuu vielä jonin aikaa, jatkuu, jatkuu tämän kuun loppuun, Ensimmäinen 8. asti voi ehdottaa paska at radiohelsinki.fi. Joo, ja, muista, jo, ja ei mitään rajoja ei no limit, muistakaa se. Ei no no on limit, mitä tahansa paskaa. Mitään, Kaikki he. on sallittua. Joo, ja hyvät naiset, herrat, Tuulin valinta tähän ohjelmaan loppuun. Mikä kappale lähtee Suomen? Hyvät naiset, herrat, tässä ei se ole esiinnyt mampa, vaan täällä esiintyy Petri Lehtinen. Että et Essi Pöysti, Suomi Pöysti Suomi joskus, muistata, niin. Petri Lehtinen on... Julkisristeily isäntä, ainakin näissä kaikissa hymylehden jutuissa. Kyllä. Ja Se on upea titteli. Joo, hyvät hyvät näistä, viimeisen kalupin mukaan kesä ei ole vielä jo ohi. Näin on kesä vielä jäljellä. Hyvästi! <tos> Moi! Lain vielä on kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä. Perjantai, perjantai, perjantai. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai.